Egunon hau berrrion e, albistegia da, berriozarko albiste emankizuna goizeko zorzi terdiak dira, eta Iruñariko zein e, Nafarroa eta berriozarko albisteak aipatuko ditugu orain, lehen bizi Iruinean Iruña herrian hasiko gara, e, emakumeen kontrako indarkeria kasuak igo egin baitira, Nafarroan, leengo urtean, Nafarroan emakumeen aurkako ustezko ekintzen mila berriunda hogeita zazpi salaketa izan ziren, bi mila eta mar urtean, baino euneko bat kakotx iru gehiago Elena Torres, Nafarroako gobernuko gizarte politikarako eta berdintasunerako kontselariak esan zuenez ez. Mila berriunda hogeita zazpi salaketa aietatik, euneko berrogeita mabi, bikotek idearen kontraegin zituzten emakumeek, euneko hogeita maika, bikote izan dakoen aurka, eta kasu izan Iruña herrian gertatu ziren 1954 genero indarkeria aurre ikusteko eta ari jarraipen egiteko erakundeen arteko bilera egindute Iruñean, pertsona guztien berdintasun joan behar baikara hori adierazi zuen Lena Torres ekorritarako garrantzitsutzat jo zuen lege bat ezezik baliabideak ere jartzea, formakuntza ematea eta informazioa zabaltzea. Eta emakumei buruz zititza egiten jarraitituko dugu emakumea bertza topaketa eginen bai du Bilgune feministak leitza hamaika egiteko ari gara esaldi hori aukeratu du. Euskal Herriko Bilgune feministak martxoaren bi hiru eta lauan leitzzan egginen duen emakumea bertza lehen bosgarren topaketarako atzera begiratu du taldeak aurrera eginhal izateko izan ere bi eta eh, batzengarrriren urtean leitzzan bertan egindako topaketaren aritik, sortu zen Euskal Herriko bilgune feminista duela amar urte beraz. Eztabaidarako eta gogoetarako gaia izanen da urte urren hori bilgune feministako kide miren arangurenek azaldu zuenez. Ez da hala ere topaketaren ardatz bakarria izanen bilgune feministak prestatutako egitaraguaren mamiak egungo egoerarekin lotura estua izanen duela argi utzi dute antolatzaileek eta ondorioz Arreta berezia eskaineko dietela bertzeak bertze, krisi ekonomikoari eta oraingo testuinguru politikoari, helburua beti ere Euskal Herri feminista eraikitzeko bidean urriatsak egitea dela azaldu zuen Arangurenek. Zeregin horretan, martxoko topaketako hiru eguneko egitarauaren mamia lauzutabe nagusitan banatu dute antolatzaileek: independentzia, prozesu demokratikoa, eredu ekonomikoa eta soziala eta azkenik bilgune feministaren jarduera bera. Gaiet bakoitza feminismoaren ikuspuntutik jozreatuko dute bilguneko kideek. Eta e, aurkezpena iruinean egin zuten bilgune feministako kideek eta iruinetik ez gara mugituko bertan bost enpresa buru eta abokatu bat atxul, atxilotu baitituzte, gizarte segurantza, e, edo gizarte segurantzari barkatu, iruzur egiteagatik, Espainiako poliziak etxegintza sektoreko bost enpresa buru eta abokatu bat atxilotu ditu, gizarte segurantzaren aurkako delituak egotzita izan ere, lareunda berrogei tamabos mila, irureunda berrogei tamab euro ordaindu gabe utzi zituzten iruzurra egiteko propio sortutako zazpi enpresen bitartez. Igiezin agentziak eraikuntza enpresak eta konponketa enpresak ziren enpresaburu hauek sortutakoak 2008 urteaz geroztik eta nafarroan egiten zuten lan. Polizia iturriek azaldu dutenez atxilotuek e, ezin zituzten edo barkatu ez zituzten gizarte aseguruen kuotak ordaintzen eta zorra pilatzen zitzaienean langile Rusia baja eta Bajaeman eta enpresia enpresa berri bat sortzen zuten langile berberekin eta zerbitzu eskaintza berberarekin baina izen berri batekin Berriozarko albisteak izanen ditugu inizpide, Ernesto Prat Espainiaratzea erabaki du Paueko auzitegiak Ernesto Prat Urzainki Berriozartarra Espainaratzea erabaki zuen atzo e, paitegi honek horrela Espainiako auzitegi nazionalak eginiko euroagindua onartu du. Pratek kartzelan jarraituko du bere espedientea bideratzen den bitartean eta bost egun ditu epaitegiaren erabakiari elegitea jartzeko. Urtarrilaren hogeita bostean atzeman zuten urruñan ekineko kide izatea leporatzen diote Prati. eta elkarrietaratze bat hemen berrio zarre osasun saileko murrizketen aurka gaur izanen da goizeko hamarretan, hamar minutuko elkarretaratzea ginen da osasun etxearen atarian osasun publikoan egiten ari diren murrizketak salatzeko gaur esan bezala hamar minutuko elkarretaratzean goizeko hamarretan. eta gaur ere baina Arratxaldean udala aurre kontuak ezta dira osoko bilkuran 2000 amabiko udala aurre kontuek azken pausua emanen dute e, gaur bertan aplikatuak izan baino lehen e, izan ere Arratxaldeko seiter dietan ez osoko bilkura ginen dute udalean kontuak eztabaidatu eta nahiko adostasunik badago onartzeko nafarroa bai eta bilduren e, udal e, taldeek aurkeztutako aurre kontuek babesa jasoko dutela gauza jakina da, eta ba, e, alde hauek gehiengo osoa dutelako udalbatzan ikusgai dago ala ere gainontzeko alderdien ekarpenak edota hemen dakinak onartzen dituzten aurrekontuen onarpenaz gain eguneko gai ordenean ondoko puntuak ere badaude 2012ko plantilla edo lantalde organikoaren onarpena eta 2012-2015 tarterako lan eskaintza publikoa Eta badatoz, inauteriak, aste honetan, inauteriak izanen ditugu berriozaren, ekitaldiak egun gehiagotara zabaltzen badira ere, egun nagusiak kotxailak amazazpi eta amazortzi izanen dira, ostiral eta larunbata, hoietan ateratzen baitira kalera txolin eta txatxo zegin gabatxoen taldea kotxailaren amazazpian. Nerrio Sarko Auzo Zahretik Artikarainoko ibilbidea eginen dute eta otsailaren 18an larunbatearekin Inauterietako desfilea eguzki plazan hasiko da atxaldeko 6 Amaitzeko e, aipatuko dugu, martxoaren batean Zabalik izanen dela aur eskolan izena emateko EPEA. Martxoaren batetik amaseira bitartean izanen da Zabalik, berriozarko udalaren aur eskolan izena emateko EPE hori. Ikas postua 2012 2004 eta 2012ika urteetan jaiotako aurrek dezakete baina baita 2012 urtean jaiotakoek ere jaiotza maiatzaren amalaua baino lehen, E, izatea aurre ikusten bada. E, argibideak eta eskabide horriak e, jasotzeko berriozarko udaletxeko atarian egin dezakezue berriozarko udaletxeko atondoan goizeko zortzi terdietatik amaika terdietara edo bestela udalaren webgunean e, berriozar.es eta zero amabi telefono zenbakian eskabide horiek behin eskuratuta eta beteta e, aurkeztu egin beharko dira berriozarko udaletxeko atondo horretan goizeko zortzi hamaika terdietara. Auxsi izan da guztia boletin honin dagokionez e, informazio gehiago goizeko bederaatzietako bolletinian berrion magazinaren baitan ordura arte ondo izan.